Slavă Domnului cântăm cântarea Cântări de laudă noapte Textul din Iov 35-10 Dumnezeu, făcătorul meu Care ne insuflă cântări de veselie noaptea Cântări de laudă Ude în noapte îți scânt total telme meu ce vrei, Și-aș vrea și-n și te și șoapte, De plim și sfânt să te mărei. coboară tu cântări din sfintele-ți cămări, Slăvite Dumnezeu! Să te înalți mereu Un duch tot mai smerit Să-ți cânt sfințit, Spre slava ta de plim Acum și-n veci a mii Să fie noaptea cât de-a Un uragan mimicitor de-mi tu când te culo-i Nimic nu-i a ca să ui zbor. Coboară tu cântări din sfintele-ți cămări, Dumnezeu, să nas mereu. cu tot mai smerit, să-ți cânt un sfințit, Spre slava ta de plin, Acum și n vei pe Te temevi, ia ta cea mai bună, mă, mai treaba să Și stau și cânte cele mele într întruna, din tine întreci, să mi le iau. tu cântări, din că ți slăvite Slăvit Dumnezeu, Să te mereu, cu un Duh tot mai smerit, Să-ți nim un sfințit, Spre slava ta de plin, Acum și veci, amin. sară, arăta harului lumine, Prin darul tău, cel și-n și noapte grea și zi se în o tată îți cânt filă văcuta tu cântări din sfintele-ți cămări slăvite Dumnezeu să te îmi nas mereu cu tot mai smerit să-ți cânt un insfințit Pre ta de plin, acum și în veci, amin.